حال المسانف حال المسانف ده مسانف حال کے منگا اسم ذکر کرو اسم آزال کتاب چه ده کتاب فعف سامو ده عادیسو کے مینہ سونن ذکر کرو ده سونن ذکر ده ده فقهاء بو تبتيباني كم كتاب ولي كليشي ناغتا اطلاق د سنن كيشي لكا سنن الترميزي سنن النسائي سنن ابن ماجا سنن عبي داود ده ما خبره مم داوبرا ده مال وجه التعليقه امام عبو داود رحمة العالية ده كتاب ولي وليده دره مخبرمونگ دا ذکر کرو مرتبت و آزل کتاب خوب من حیث التعليم دیکی مونږه د وزار ذکر کرو دا چې کر شد امام بخالی دا وزیفه دا, دا امام مسلم دا وزیفه دا دا امام ابو داود دا وزیفه دا دا ابن ماجی دا وزیفه دا دا سنان نشی دا, دا وزیفه دا وقت التعليمو دا کتاب کوم وخت کې کلیشه ما سې مونته نه معلوم چې دا کتاب کوم وخت کې کلیشه خو دا سواه یو زریختم باندې امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فاشل او دا معلومه خبره ده چې کله امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ پر سنن الیک او بیا پر شیخ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ته کودل او د هغوی خوشاله شو دي شاګردونه ما دا ها امام محمد بن احمد رحمت <متحدث> اللہ علی ای Elena دو سایه سارت کی وفات دے زینما معلوم ہے دح Bevہ کہ دو سایه سید ایو سال کا منزد عودت أس çevنه محتwide کتاب رگرشد داکرتrun سعین پوئی منتنہ معلوم ہے خود دومر معلوم شو آدم ہے د Hoe سو وئی سال ایه سمنا محش محتیٰ داکرترتود زنیف اید ای마 احمد رحمت اللہ علی ایodo ای emoc KEื او س مرتبتو حاضل کتاب و طبقاتو اکید. دا خبرا از دا کول دیر زویلید. زگتاسو کتب دا حدیث بوائید. دا کتابون دا حدیثو لگتانو جا محدیسین منطبقات ذکر کرو د تدوین پر یا نو كتب د دې سو طبقات لري چاب دل عزیز رحمت الله علی درس الی دیوالی او ډیر مجذد لري د ټایم دی یو د شاب دل عزیز رحمت الله علی کې تاغه رجانا نافعه رجاله نافعه کله چمنګه تعال تعال علم حدیث او حدیثونه مونږ رجانا نافعه هغې کله رجالا <سؤال> ایناکی آٹی خیصت کتابی در شعب العزیز رحمت اللہ رای اوست طالبان کوری امنا کتابم دیر دیر اصول عزیز که کم از کب دا ویل پکاری اپنی ذکر نوزنی دمالنا عبدالوکیل صاحبو خیصتہ شعب که در اصول د عزیز زبد کردی زبو روز کی ساڑی دکولی چی که آگر دو رب کڑاو دیر کڑاو دیر کڑاو کھو کھڑا پړ کې و درې په دې په څول نه ویل دا ښه خبره ده ځان علم ميدان کې فريدان کوي خدا عجلنا انک بشاب د لجز رحمت الله عليه او بل د شاب د لجز رحمت الله عليه رساله ده ما يجبو حفظ ظهور الناس واجب واجب وي ته تفریح سره ګناګاري ڈالیبانو که دا رساله یاد نکرانو دیبانی سید ساولا دیبانی قصدن یاد نکرنو گناگار ماجب و حفظو لنازر آلی تعالی چه داغی یاد اول کا کهتن که باندی واجب ده نشاب دل عزیز رحمت اللہ علی فدی رساله کی ماجب حب حفظو لنازر کے تبقات المحدثین ذکر کرده دا تبقات و دا چې حال دا د کوټب د جتو تفکعات کله او کاغري سلام پیدا نشي دا مولنا زکری رحمت الله علی د لامی او دغداري ده دغه متقدمه کې د سکرتري دې جو درګی قال اما اولا انهم جعلوا قطب الحديث على خمسه مراكب اشمل شيخ مشايخنا شيخ عبد العزيز التيري في رساله وذ التي تسمى بما يجب حفظ للناظر تسممك ارسالو میخه دې شعب دل عزیز رحمت الله عليه ما يجب حبول الناس وهي في حقيقه كاين بها پس among څنګه د واجب دي واښي هوايه كما ويه به اقامه ويه في الحقيقه ینبغی حفظها لمن نظراتی کتب الحدیث اذکرها اولاً بدماغها شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ فرمائی دا رسالة طولة دن تا ذکر خوب اعتناعاً بشانها چی دا رسالة دیر وَلِكَوْنِهَا مُقْتَتَرَتًا وَأَيَّا مَتْبُوعةٌ فِي الْهِدِ فقال بسم الله الرحمن الرحيم فيما يجب للنازل في هذا الكتاب وامثاله هذا خالق معلوم الواري من هذا القطب ده عادثه في الزهد طبقات لديه او دا خاص کر اشاعة تعيد وصنة من قرده ازا قول دير لا ده آغا رواية فردير فقالي آغا رواية تساله رمي تبكيه اشيكم دا, تبكي. دا, دا خلقه عند القبر عند القبر يا دي اخوار فوئي خوئي قنا <تصفيق> احنا احدها القطب المجرد للسحاح. اگر کتابونه چاغه دش صحیح تهیدی دا نور سره تللی کی صحیح وګورې چې کوم کتاب باندې د شاین عمره کنا هغه کتاب ته چټه ضعيف او واه چاغه کتاب ته چټه موذونه او وګوره خبره خطرناکه ده دا د طبقه اوله ولا کتابونه دي لکه مو تای ما وسيد البخاري وسيد مسلم وسيد العبان هو الهاك والمختار لديار المقدسه وسيد خليما سيد ابي عوانه سيد نتكن المنتقى من ديارود ديت ويشتي كتاب قائ اولي كتابنا او قوس وينا طبقه اولي كتابنا لدى طبقه اولي فلا يوجد فيها ما يحكم عليه بالضعف ذا سی کتابی کې یو روایت ضعيف نشویل فضلن علی لوذا کته دا جنو واچار فلانی کې بقایې کې دې موضوعي ده اس عبد الله مس عبد دا ساه جديده مد ضعيف حدیث نه پاتینه مونږ یې چترای شي نو په خبره پوه شو رد د طبخه اوله طب ک اوله والے کتابونه دي اغلبن نو معلومه چې موته من مالک شو وردا د دې یاره تو تقاشو علاوه د نور کتابونه کاری کې موضوعي روایت په بې څنګهشته بلکې د ذعوب از د ضعف او تنمو مبرره 파 کتاب دي دوی وتاليا الکتب الکې لا آدیس آبین الثالین لاثد من ها دیم توقع کی اغ کتابونا چه هر حدیث قابل استدلال دے سیدی پکی نی بھی پکی حسن دی بھی لیکن هر حدیثو قابل استدلال ندا دیم معلوم کرو هر حدیث قابل استدلال دے تدالیشویل اشتافلانی حدیثونا منم نا نا ہر حدیث قابل استدلال من ها صنان ابي داود و جامع ترمیزی و مطنع احمد اخوبر پوش وکر نو مرتبه معلوم مرتب مرتب شوه چه دا صنان ابي داود و ترمیزی کم تبقیز را تعالوگ لری دویم سبتی سارا او دیکی طول هر حدیثی دا قابل استدلار ده دا بوای داود ابو داوود کوم زعیف روایتن راضي ترمذي کې هم راضي لیکن ترمذي دا ابو داوود هغه زعیف روایتونو په منځله د حسن دی سیوا قابل استدلال زعیف روایتونه پکې دي اساسنه اگر زعیف روایتونه قابلیت استدلال هغه په منځله د حسن خبره خوښوته او دا د معمولي خبره ده شاه صبر رحمت الله عليه او برشه اشرف شاه اول شا الله رحمت الله علیه ویلي حج الله طریقه چا ی سوها دریم طبقا الٹی یوجد فی کل نوع من الہاتث هغه کتب چاږي چې هر قسمه حاجی درکې الحسن و علی و المنقر اغیقی حسن و سالی عزیز تدلال منکر ارز گردی مناب سنن ابن ماجا باقید ابن ماجا دا مسند تیانیسی دا زیادات ابن احمد دی او مسند دا اکرزاو دی مسند سعید بن منصور دی مسندفا ابن عبی بکر دا مسند ابو یعلاد مسینی دا وغیرہ وغیرہ دا درین تفکی سرہ تعلوم دی سنور ما تبقى ورابع الكتب التي كل ما وجد فيها الحديثة اغي كتابني شبارك عادث موجود فيه اغي عادث فنور كتابك ني دموة الزعيف و دا الزعيف رواية لكا نواجر شو دا حكيم السرميدي داريس الخلفات شو وغير دا نو سره څه درته ده دېلې نه دې چې هغه حدیث او چې په کې صالح دي نو موږ دا ځای کوي نه دي دا در سره نن څنګه سره تعارف لري هغه قابل استدلال نه دي بالکل وا خامس ها تنظیمه طبقا الکتب الکې زیاده د موضوعات هغه کتابونه چې هغه جورکی موضوعات باندې اق علماء کرام موضوعي رواسته په کتاب کې راځي په کلیه حمايتا سهولت پاره لکه پنتاریو الماری کې ځای لري او قربانا د پرنيته چې څټو قرأه واشي هغه ماران نړ په انند پاره دم ګټو د پاره غوله یې و واشي ورڅا چې څټه پکلو اغه غلونه کې اغه زموږ ته جوړ شي نه نه پر هغه بولای دا هغه ته پختوخه وکولیا اغه موضوعه تجدید پر وای د موضوعي لوایږي منصور قطب اطبقات چې د نسنن له داوود مرتبه په طبقات کې معلوم کړه دا په شناس سره تړاو لري او تللې چې په کای سره ثابت لګی ابوداود کوشش ته زاهد روایتونه وایي او تلمیدی ک بمبی لکن دا دالفات د تلمیزی او د ابو داو دا په منزله د حالتنې قابل هتللا په خبر پو نو زمون کتاب مشروع سې بي داود په طبقاوتو د قووبو د آ می نوټ کتابه ثانیہ عمر عدی شی پټ ابو داو شریف کراچی پټرمزی کراچی ابواب الاستلال انکذ دعید زی کذا الزعقان د دې کتاب په منځله ده حد قابل استدلال خبر کوښه او فرق المراتب همز صحت اح سته امجد شاه ستو چار ستو کې کولونو لوی په قام چه ده ال جامع کتاب بعد کتاب الله تعالی الجامع التائل مصنف د имаم البخاري رحمته الله دغه جذبات چې دغه چې تاسو هم خپلې د تېرې پکی تېرې ټوټه ونووه تب ونواي الله دې پکې اخلې لګي پوه شئ علامه سیو رحمت الله علی چپه جذبات کې راغل هغه جذبات ډېر الله دې مغفرت وکړي چې قبر یې الله منور وګرځي د توحید له خاطر هم خو چې د دې د جېره زیاته علامه سیو رحمه الله علی اته کو دا سید اثر فطری د نسایو لپاره چې باندې تار کول څه لپاره دی باندې among دغه اثر کتابو کتاب الله تعالی خبر پوه شو دا چې موږ دوګو دی دا یو رساله شاییده طارق د تش دربین وله خو دبن جوګه دا دبن ټیوور د حدیث او کتاب الله تعالی او بخاری توای نو د دبن کې قتل در طول غلط انه ده خدای اصداد دربین ماد کی واشو وزن تدو اب این ده اعجزنم انکار کن واشو اغلی اصلاه ماد اذا اصداری دات دربین جو فرد او او بخاری پوکی دار او هات غلط دی دار او خدای اصداد در طول زنگید واشو اصداد دربین غلط دوای دات اخراو فو ف اس باندې اور ثاني سند شو رتا د دین دربین ته جوړ کړئ دې کتاب څه وای او بوخاري څه وای بوخاري بالکل صحیح وای د قران سره بالکل موافق غلط شی په بوخاري سره کې نشته کتاب بعد کتاب الله الجابر صحیح بوخاري دا صحیح کتاب دی اصل کتاب بعد کتاب الله نو ټول له مرتبه چرآ اغه دا د جني شي بخاري په سیاسته توکي ا امام شافعي رحمت الله علیه فرمایل شي کتاب د موتانا فل مشته نو د په دې د بکه د دې په کار امام شافعي رحمت الله علیه سې نه کله کته دي لګدا امام شافعي رحمت الله علیه دو سو څر کې او فاحثه او امام ابو هر رحمت الله عليه څو چراني کې پیدا شوره نو هغه د دې کتاب قتل کرے او یو دیواجیک موتا له لې دله نو ځکه و چې موتا د کتب د حدیث کې ډېر بهتر پیدا د امام شبیر رحمت الله له د امام ابو کا ده صحیح باندې تلل الزام لري هغه د دې لې نه دا نه ابو هرې نه مسلمه ذکر امام شازر رحمت اللہ علی دو سوشار کی ایو خاتشوئے دی دو سوا سلورم امام بخار رحمت اللہ علی یو سلسل سلور عبنگلی کی پیدا ری تو خبر پوچھو دارنگی امام نشاقر رحمت اللہ علی فرمائن دیر اجوت کتاب و داسمان در تارمان ایلان جده اغا مسلم دی نو ٹک تا اغای استحقام پلیاز دارا حسن ترکیب پلیاز دارا ګان نه استفاده لري پر ياثره د مسلمان بوخاري نه راځي لکه شهادت پر ياثره ازحيه پر ياثره د بوخاري دن یو مقام لري خبر پوه شو او دامو پټيباني واعظ تدنره د دې بوخاري د مسلم کو روات باني پروايتن باني کلام شه کلام شه اگر کلام ماشي شه دا جواب نه وشي د چټ د محدثینو او ناقدینو کلام کړه د امام بخاری پروات باندې مو د امام مسلم روایت باندې مو چې دا اشکارونه شي چې خدای د تنقیداتو او جوابونو شي. دا د د امام د الکبابل بخاری پروات باندې کلام شي هغه عطا او یادی. روایت متکلمن فیه د بخاری اچا ته عطا او یا په خبره به شوي ات یا او رواتته متقلله منات د مسلمه هغه پوره سووددي پوره او د دواړو چې کومه د متفقونه علی راوا ن په خ مسلي علی را اتونه هغه با دو د بر دوه نو د مسلمه روآه مانقطه اگر بعد یه پيش نه بخاری جاد چو آتو مسلم مجد چو. بخاری هم ، ده داده. گوه ده دSA روایت یه بانی ده مسلم پر روایت یه بخاری پر روایت یه بانی کلام شویده ای. ده روایت منقطه ده جامع بخاری اطاک تا. تاو لیا. اوف ده مسلم هم اگد د دوه متفقونه بدي د دوا ویه ن شدي د رووا منقطه د ممسلم مزبدي د بقاري نه دا سریب د د علامه د پې وا چې م د بقاي د م ممسلم د یقی وچ دی او دا قنه ده امام ابو خیر رحمۃ اللہ علیہ خپل ځای دی منتخب کړي د شپولک او حدیثه منتخباونه چا او د حدیث راځم کړې او بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ د دلیل او حدیثه منتخباونه دا منتخب د شت شپک لا کاو چا تری لګا نټول کې چا على كتابة بارد مرتباء الجاملس البقالي درهم مرتبكي مسلم درهم مرتبكي في قول النسائل في قول ابو داود ها يو قلت چنوته اول انترنيت په پښتو کې زمکه آشته به کېبنه نو بعضې په ریښتیا کې د نه تای د ابو داوود د نه دینو مقدم دی اندل بعد نه سید مسلم مرتبه برابر ده په دې بیا سره مو مرتبه د سنن ابي داوود او سايستو کې يا سري يا دې يا تري يا سلورم یعنی مرتبه پتای ستاو که دده او چه داده نو فرص ده مراحلی که همه تبخات جو مونگا افل سننو قطع او فرص ده مراحلی که همه مونگا افل ده کتاب مشروع مرتبه مونتو مالو بشوا خواس حاضل کتابه در کتاب خصوصیات لید. نو کې د دی کتاب یو خواستا قال عبو داود وزداد دی کتاب بخواسو که دی. قال عبو داود نور خواسو مشتید با اگه خواسو مشورد یو خواستا قال ابو داود ما ساكاتا عنه ابو داود خواه دي في استصار ده ده قال ابو داود من خواه الكتاب ما ساكاتا عنه ابو داود امام ابو داود رحمة الله علی قلوه حجز رکر جي اغا مرتبه انا خواه شدم نما ساكاتا عن ابو داود قابل الاستدلال فيه وقابل الاستدلال منه في قول ما سكت عنه داود او قابل للاستدلال شيء قوله ما سكت عنه ابو داود غير قابل للاستدلال شيء قوله ما سكت عنه ابو داود برشايدو قابل للاستدلال او برشايدو مدید یا قابلی استدلال نده لسخ عمیل او دو دبو داوتی نسخیشی تباید نسخی دیلی سکشی در زمین وقتی ده پقابل شنطریقه و پقابل شنطریقه و محادث دیکی ناستی ده اگه حادث بیوی اتلامی یا علاما فیضا ری کلمی کی اللہ پاس داغ بزرگی جمع کرو نو محادث و حادثی آغا ملگو رو بیت علم کاروز بر آرستی و لکل بیتو نو بینا پدی بانجی آغا ملگو رو خپل اخفل متواجی برات مبایدی گری نو نسخہ بجوڑا جو لا فلانی نسخہ دا لا فلانی نسخہ دا لا فلانی نسخہ دا د نوه داود کې دوې ډې مشهورې دي اوس ګورې کتاب چاپ شو د چېته اوونه صهبت دیي چاپ شو کتاب د دیکې ممتې او جوکورې اوسې چاپ کتاب دی اوستاای یا اوط بین اوي او خ شنو استستاته ماله زاره تعي په د زړبانې ل <سؤال> کلې بما پته الله او تاج دو ملګورو به یکل کل د کله کله په شااد کې ډیرر وي او کله کم یا کلا لیکنو که ملگورو نو باعتشی یا کلا زیادشی لذی وینا نسخ ده عبی داوو ده مختلف دي یو نسخ ده ابن عبی داسه او بلا نسخ ده عبی یو نسخ ده ده او ده نسخ پتولو نسخو گره رو بهتره ده لگه داو بور آخری خمسا وسبعين ومئتين او خمسا وسبعين ومئتين امام ابو داود رحمت الله عليك وفات شيء نقول امام ابو داود رحمت الله عليك دجون آخرين نسخة نقول نور نسخة نسبة لدينا نسخة لنبيه در بسم الله الرحمن الرعيم اقبلنا الامام الحافظ ابو بكر احمد بن علي بن السابت الختيب البغداري قال الامام القاضي ابو عمرو قاسم بن جعفر بن عبد الواحد العاشري قالا اخبرنا ابو علي محمد بن احمد بن عمرو اللو... اللؤلؤي اللو... مرغلي بخرسوب جواهر بخرسوب فويش في هذا خبره ذا جواهر بخرسوب حق فلك سب قول علماء كتب هذا خبرنا فويش چانو سوار که او لا زوب ده بدا خبره اخبر کسب خود دازه کسب نگوره چه بس سنت و آخری و بیا مصر خوش بی غلقانو دشت سکر بزاق پشر آقا آغی تون گیری خریجی و یو هیٹ مصر رو تو ویو زده ارز تاریز یوم نو وید خوش بی رسم کار کم مدرسه کی صفق وید کم شه سره دکر آغی سکول یا سکول شه دکر مون دا جمعمات ش د کړه جمعمات ته مدر چې ته را ده کا خپلهته دوته را خپل سکه سړ ډېره خوا خبره دهخوا خپل لی په قسببونه مخه وو ته کاله نه کاال دله ده کړه بیا ن سوار سرسووکو حالالمال ګټم په نار ک حالال کوم دی کې را کوه شوېټولو حلول افتران شرط تغسناتی جمعات کاروکاتر دارت بطول و کارونی خیستہ کاری دی دنبیا و کاس بطول و کارونی عمدہ دی ابو علی محمد بن احمد بن عمرو لقلوی قال حدثنا داشا کر شکر قال حدثنا عبو داود سلیمان بن الاشعط السجستانی فی المحرم سنة خمس و سبعین و مئتایین دو سوه پچتل دو سوه پززه او یاکی ندادو دی امام ابو داود رحمت اللہ رای دی جون آخری نسخه ادادو پکولو نسخه که بیتر نسخه فخبرو پوشوائی او دا دی دا, دا, دا ابو داود بلک شروحات دی طولنا البهترين الشرع جدا بذل المشهود ده ده علامة سان طول الله عليه تل جاهل او زنون شبرتی سو رحمة الله عليه تایبا شرع دير فقه انوار المحمود ده ديوبند علماء ده تقارير مجموعه ده اغلی رقرانهم نده انوار المحمود با دو جلده که خزا خين جلده که دارنگ دا بذرود دين عيني دي نعيني خواه عيني دي اغا هر كتاب بان شو لگه ده شنو ده عيني خواه مصابقت توفر وکوله ديش وخصوص اغا مخطوطة كتاب خوملتان كشاشو فالق دي اشبا قوجل دراغره او نورن دراغره نبذرد دين عيني اغا ها يو مختصر شرع دي دي هلون بزن... د دا... د زمن د قا رحم لالهه کاپونون او هغهم د همده خبرې کو د بډ و اوټ او قاب رحم لاله خسته به خبره بیکل همده خبرهیکل دا خبرې چې سر بیاونان او ذه په عادي کېه کله حضره شخ و ن زما د عز شخ نوراده شپه رحم شابو زماد شیخ و شیخ در نور شاہ کشوری رحمت الله علیه چکوم سند کی ماوین او قائد چواب یعنی قائد شمس الدین رحمۃ اللہ نوږ عزیز دغلی ویلو شنو د د كلمه د نه د شریدی د قائد رحمت الله علیه شرادا اغا دی په خبر او له شایکه نو عمده خبری په هغه کې بداسوم یو د غیر مکلف دي کی یو کاذ هغه لیکه اول م محبوب او بهتر شرع ده د بیت مزلوم یو دی یو سره نو کتاه که فلها درکړي د بدل مجدود او د دعوا خلک ها دا شرع شرع د داوود او چکه بندر عیده دا شرع د انوار محمود دا بهترين شرع او عادت عمر شریه و شرح کلی دار ده سنن ابی داود معنی دیتی د فقوتو کې او چت کتابه د ذکر مخدوم علماو غرض ده نو قال حدثنا ابو داود سلیمان من اشعث السجستانی في المعرم سنه 75 و 200 رحم الله تعالى قال باب التخلي عند قضاء الحاجه